«В сніг? Куди ще?» Вона хлюпнула з відра мало не на свого чоловіка, а у білому заметі утворилася брудна печерка з розмазаними чорними закраїними. Тепер Шериця опинився між двома брудними плямами, запацьореним гіпсовим бюстом і цією печеркою у білому заметі. Постать Шериця від того теж стала, мовби, зовсім брудною, не рятувала й вогненно-руда лисяча шапка, яку він нарешті напнув на голову, підвівшись з колін і задкуючи до нас. Сьогодні все прогресивне людство оплакує смерть свого вождя, учителя і друга. Пробормотів він. Коли щориться прогресивне людство, то я волів би належати до людства регресивного. Весь табір миру і соціалізму – Далі просвіщав нас Чериця. А також той суцільний табір за колючими дротами, на який перетворив усю нашу державу вождь і учитель. Як поглянеш, то суцільні табори. Піонерський табір, військовий табір, табір миру і соціалізму, табори для мільйонів ув'язнених, серед яких десі говорило Панасович Михно, коли ще живий. Здається, тільки циганські табори існували незалежно, і навіть супереч волі вождя, а всі інші – його творіння, і тепер дістаються нам у спадок. Невже мовчки приймемо цей страшний спадок від улесливого підступного бурматіння всіх оцих щериць? «Як у вас з партійними поминками?» – спитав я щерицю. Планується, що питимете шампанське? Поминки? злякано струснувся щириця. Та хіба ж можна, і шампанське незвичай же вели тільки горілку, щоб біла, щоб без крові. Не горілку за всіх, а за вождя шампанське він же залишив нам країну з найдешевшим у світі шампанським. Щериця розявив рота. Знайде ще. Але я вже далі не слухав, обережно повів Оксану звідти, виціловував сльози з її довгих очей, утішав і заспокоював. «Я вже не буду», – шепотіла Оксана, – «сама не знаю, чого воно. Я то як почула по радіо, так мене наче в серце вдарило. Це ж на всіх лихо, а він же сам не вмре, він же загребе за собою всіх найкращих людей». Недаром же звелів поставити себе повсюди, бо то ж він звелів, щоб скрізь, щоб ото і у нас перед конторою. І таке мені привиділося, наче ото він умре, а під отими камінними земля западеться і всіх туди засмокче. Бігла додому і вже й не думала тебе застати живого. Заспокоїся, мала, ти ж бачиш, Я живий, ще довго житиму, Може, й довше, ніж досі жив. В очах мені темно, Серце заходиться, упало б і вмерла, Ніж отобігти на твою погибель, А біжу, лечу, і плачеш, Моя душа так плаче. А тоді тебе побачила, І щось мені каже, Піди, подивись, Чи той там ще стоїть, Чи не запався в землю, Ото я тебе і... А там ці щериці. Я вважаю, що ми з тобою вже поховали, вождя. Тепер іди готуй коливо на поминки для щериці, А я провідую професора. Він же ще нічого не знає. Принесу йому снідати. Може, і не кажу йому ще? Для нього це не новина. А вже два дні тому професор сказав, що жде не коли Сталін умре, а коли його поховають. Ховали Сталіна в суботу. За снігами і просторами не могли ми ні бачити, ні знати, що творилося в Москві. Які юрмовище запруджували вулиці і площі, як рвалися гнані диким інстинктом жадоби видовищ до будинку Спілок. Скільки було задушено, затоптано, скільки перекалічено, які жертви принесено вже й мертвому, нещадимому вусатому вождю. Ховали генія всіх часів його вірні соратники, щоправда, найвірніші – Молотов, Ворошилов, Каганович,